El programa de Ràdio Pinsenia, on t'expliquem les activitats i iniciatives dels col·lectius de la comarca i rodalies. Club de Lectura al Casal Aquest dissabte, dia 8, a les 11 del matí, el Casal Panxo de Berga organitza una altra jornada del Club de Lectura Feminista amb el llibre Dones Valentes, de Txell Freixes Torres. Jornades de coneixement a Cal Blanchart. Dissabte, a partir de les 5 de la tarda, xerrada sobre el projecte de rehabilitació i habitatge cooperatiu de Cal Blanchart, al carrer Buixadé, al Casc Antic de Berga, i a partir de les 7, xerrada informativa sobre el projecte d'habitatge. Debat al Convent. El mateix dissabte a les 6 de la tarda, el Convent de Cal Rosal ens ofereix el debat Les residències artístiques com a espais per a la transformació. Una conversa entre residències artístiques d'arreu dels països catalans al voltant de l'oportunitat d'enfortir vincles territorials i del seu rol com a espais de la transformació social. La xarxa de suport mutu del Berguedà crida a l'organització i a la solidaritat. La xarxa d'esport motu del Berguedà fa dos anys que s'ha creat.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 Dimecres i dissabtes, recollida d'aliments per qui em vulgui oferir. Us animem a participar-hi! Expropiem el capital, recuperem el barri. Aquest diumenge, 9 d'octubre, la xarxa de suport mutu del Berguedà organitza una jornada a la plaça de la Pietat. A partir de les 11 del matí, activitats per la canalla. A dos quarts d'una, vermut i a partir de les dues, dinar popular amb opció halal i vegetariana. En cas de mal temps, les activitats es realitzaran al local de la xarxa, a la pujada del castell número 1. Aturem l'especulació. La Baells el canvi climàtic i la gestió de l'aigua. El grup de defensa de la natura del Berguedà organitza un acte aquest diumenge, des de les 10 del matí a la 1 del migdia. Coneixerem la història de Sant Salvador de la Vedella i de la presa de la Baells. Parlarem de la gestió de l'aigua i del futur del perímetre amb el Pla Especial de la Baells. I, finalment, comptarem amb representants de la plataforma antiincineradora de cercs. Ni un pam de terra, ni una gota d'aigua. Futbol antifa al Lluçanès Dimecres 12 d'octubre, al Pavelló de Prats de Lluçanès, es celebrarà el segon torneig de futbol sala antifeixista. A partir de les 9 del matí hi haurà esmorzar per agafar forces i a les 10 començarà el torneig. Hi haurà entrepans amb opció vegana, begudes i cervesa per hidratar-se durant tot el dia. Feixisme ni al futbol ni lloc. I fins aquí, què escou? Juntes creem xarxa.